Duhul nostru-l pune. Cartea lui Iisus, El mi te-a adus. Să se dești Faptele Apostolilor, capitolul 7, și versetul 29. La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin pe pământul Madian, unde a născut doi fii. Să nu uităm niciodată adevărul acesta. Atât lucrurile petrecute în viața unui singur slujitor al lui Dumnezeu, sau în viața unui grup de slujitori ai lui Dumnezeu, cât și în viața întregului popor ales al lui Dumnezeu, nu vin la întâmplare ci toate sunt cuprinse în planul unic al lui Dumnezeu, pe care mintea firească nu le poate înțelege. Așa a fost și cu Moise. Fiind cuprins în planul lui Dumnezeu, tot ce venea în viața lui slujea la împlinirea planului divin. Fuga lui a fost după planul lui Dumnezeu. La glasul adevărului, Moise n-a putut rămâne nepăsător, ci s-a cutremurat și a fugit. Adevărul din clipa în care omul se întâlnește cu el face schimbare în viața lui. Vechile poziții sunt părăsite. Când te trimite Dumnezeu să faci o lucrare, nu te temi și nu te rușinezi de oameni, ci rămâi statornic acolo cu prețul vieții. Când te duci tu din propria ta inițiativă, rămâi dezorientat și te temi de oamenii care ți se împotrivesc. În această situație nu-ți rămâne altceva de făcut decât să fugi. Câți au făcut pe eroi în lucrarea lui Dumnezeu în apărarea fraților nefiind trimiși de Dumnezeu să facă acest lucru. La urmă au fugit. S-a dus de alocuit ca străin. Moise a trebuit să guste starea de străin, ca să poată fi de folos spre mântuirea fraților săi care erau străini în Egipt. Încercările prin care trecem au ca scop desăvârșirea noastră în vederea chemării pe care am primit-o de la Dumnezeu. Toți slujitorii credincioși ai lui Dumnezeu trebuie în vreun fel sau altul să trăiască starea de străini pe pământ. Domnul Iisus, ca să ne poată răscumpăra pe noi, robii păcatului și ai morții, s-a făcut rob. A îmbrăcat haina robiei noastre, adică s-a întrupat. Până nu știi greutatea, nu poți ajuta cu adevărat pe alții să scape de greutăți. A locuit ca străin în pământul Madian. Al patrulea fiu al lui Avraam, cu a doua sa nevastă Chetura, se numea Madian. Urmașii lui s-au numit Madianiți. Ei erau un popor nomad care rătăceau pe distanțe mari, mutându-și turmele și vitele din loc în loc unde găseau pășuni. Pământul Madian, despre care este vorba în versetul de mai sus, nu a avut hotare precise. El se întindea la răsărit de muntele Sinai, de golful Acaba spre nord, până la muntele Seir în Edom. În jurul muntelui Sinai erau pășuni bogate. Și aici, pe țărmul de răsărit al golfului Aqaba, a locuit Moise, care s-a căsătorit cu Sefora, fica lui Ietro, numit și Reuel, preot în Madian. În pământul Madian, Moise a locuit 40 de ani. Cu timpul, madianiții au fost înghițiți de arabi, pierind astfel de pe arena istoriei. Un gând duhovnicesc Madian înseamnă judecată și luptă. Trecerea prin luptă și judecată, judecată de sine, sunt condițiile de bază ale credinciosului când trebuie să fie pus în slujba lui Dumnezeu. Unde a născut doi fii? Primului fiu Moise a pus numele Gershom, care înseamnă sunt străini aici, căci a zis el, locuiesc ca un străin într-o țară străină. Moise n-a uitat nici o clipă că el făcea parte din poporul ales al lui Dumnezeu și nu s-a îndoit că puterea lui Dumnezeu va izbăvi pe popor din robia Egiptului. Gândul lui era tot timpul la împlinirea făgăduinței dumnezești făcută lui Avram. Pământul Madian era pentru el un pământ străin. Unde a născut doi fii? În starea de străin și călător pe pământ, credinciosul trebuie să se înmulțească. Numai aici El poate să nască fii. În locul încercării prin care te trece Dumnezeu, vei naște fii, adică vei face lucrări, vei aduce roade. Ai grijă ca acestea să fie spre slava lui Dumnezeu și spre propășirea lucrării Lui pe pământ. Trec prin viața ta, ce urme Ce urme Ce urme ori alb-or negru stă mereu sub pace, de asculți de adevăr laș alb de plin, de asculți de adevăr laș alb de plin, acelor ce după tine vin. Versetul 30. Peste 40 de ani, i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în parafocului unui rug. După cum s-a mai spus în altă meditație, numărul 40 este numărul maturității. Numai oamenii maturi duhovnicește primesc descoperiri deosebite de la Dumnezeu și sunt întrebuințați de el în lucrarea lui. Robia lui Moise nu a fost scurtă. Cei 40 de ani de robie înseamnă o stare de maturizare în suferință. În felul acesta a putut să înțeleagă suferința poporului său. Când devenim maturi, Dumnezeu ni se arată pentru a ne trimite în lucrarea lui. I s-a arătat un înger în pustia Sinai, în para focului unui rug. În vorbirea lui Ștefan a amintit despre arătarea lui Dumnezeu, cu gândul ca Sinedriul în fața căruia se afla, să înțeleagă marele adevăr că Dumnezeu a făcut un loc sfânt și într-o țară străină, nu numai la Ierusalim și la templu. Descoperirile lui nu sunt legate de un anumit loc de pe pământ. I s-a arătat un înger în pustia Sinai. Un gând duhovnicesc. Îngerii Domnului se arată numai în pustia Sinai, adică atunci când ești liber, golit de lucrurile pământești. Sinai înseamnă stâncă, adică neclintit, statornic. Celor statornici pe calea Domnului li se dă harul descoperirilor tainelor sfinte. Fii atent la tot ce este în jurul tău, s-ar putea să fie îngeri ai Domnului care vor să-ți vorbească. Flacără, rug, izvor, piatră, oameni, toate sunt sub puterea lui Dumnezeu și El pe toate le folosește la împlinirea planurilor sale. Fii deci atent. para focului unui rug În Sfânta Scriptură focul este icoana prezenței dumnezeiești. Un credincios spunea Dumnezeu s-a descoperit în rug, adică în cel mai neînsemnat dintre arbuști, pentru că el totdeauna a ales lucrurile neînsemnate și neluate în seamă pentru împlinirea planului său minunat. În înțelepciunea sa Dumnezeu a trecut pe Moise printr-o școală a suferinței timp de 40 de ani ca astfel să-l desăvârșească și să-l facă destoinic în lucrarea pe care avea să o facă după ce se va întoarce în Egipt ca să izbăvească poporul sfânt din robie. După lupte și experiențe duhovnicești, totdeauna ți se arată Dumnezeu, adică adevărul în toată limpezimea Lui. La lumina focului încercărilor primim descoperiri dumnezeiești pentru lucrarea mântuirii la care am fost chemați. Să fim atenți, deci, la orice rug din viața noastră. Dumnezeu vrea să ni se descopere într-o nouă față. slăviți să fie Domnul! Dacă prin credința în Iisus Hristos, De părca ființa ți a spălat frumos, Urme de lumină lași mereu, mereu, Și un îndemn să vină toți la Dumnezeu. Versetul 31. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului. Simțurile ne sunt date de Dumnezeu pentru ca să ajungem la cunoașterea adevărului. Moise, când l-a văzut, s-a mirat. Dacă ai ochii duhovnicești deschiși, vezi descoperirile lui Dumnezeu. Când vezi lucruri neobișnuite, apropie-te ca să înțelegi mai bine despre ce este vorba. Dumnezeu ne descopere adevărul său prin mai multe din simțurile noastre ca să nu mai avem nicio îndoială. Se apropia să vadă ce este. Numai când te apropii să vezi ce este, auzi glasul lui Dumnezeu. Depărtarea este un dușman în calea cunoașterii adevărului. Să ne apropiem de Dumnezeu și de cuvântul adevărului Său și vom fi limpeziți în toate privințele. A auzit glasul Domnului. În urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu vine credința și creșterea ei. Auzim bine numai când e liniște. Să facem să tacă toate glasurile firești și lumești din noi ca să putem auzi deslușit glasul lui Dumnezeu. Versetul 32 care i-a zis: Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise tremurând n-a îndrăznit să se uite. Eu sunt, Iahve, așa se legitimează Dumnezeu față de toți trimișii săi. El este mai mult decât îl cunoaștem sau ni închipuim noi. Să fim deci deschiși spre El și vom primi lumină ca să-L cunoaștem tot mai mult spre desăvârșirea lucrării Lui în noi și prin noi. Dumnezeu se descoperă ca Dumnezeul credinței, pentru că numai credința deschide ochii omului ca să vadă pe Dumnezeu și adevărul Lui. Fără credință este cu neputință să te apropii de Dumnezeu. Dumnezeul părinților noștri este Dumnezeul credinței. Avram este părintele celor credincioși. Isaac, prin credința dat lui Iacov, o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Iacov, prin credință, a binecuvântat pe fiul lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Dumnezeu este Dumnezeul credinței, Avram, Dumnezeul bucuriei, Isaac și Dumnezeul mântuirii noastre, Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Când îți vorbește Dumnezeu, nu poți rămâne indiferent dacă ai în tine cât de cât un simțământ de om și o scânteie de credință. Când se legitimează Dumnezeu, făpturile sale încep să tremure. Dacă în fața unor lucrări de ale lui, cum ar fi de pildă soarele sau frigul, omul nu poate rămâne nepăsător, ci ori tremură, ori transpiră, cum ar putea rămâne nepăsător în fața sa? Și floarea lasă dar parfumul ei. Parfumul ei, parfumul ei, Și pentru drept și pentru cei mișei, Vechează ca să fii și tu de plin, Vechează ca să fii și tu de plin, Mireasmă celor care nu urmă-ți Versetul 33 Domnul i-a zis, Scoateți ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Mereu, mereu trebuie să fim cu mare băgare de seamă la ceea ce zice Dumnezeu, pentru că numai ceea ce zice El este adevărul care dă viață și fericire. Dacă Dumnezeu zice, du-te, tu să faci așa, dacă zice, vino, să nu te împotrivești. Orice abatere de la ceea ce zice Dumnezeu înseamnă întuneric și moarte. Din pricina că primul om n-a ascultat de zisele lui Dumnezeu, a atras toată nenorocirea în care s-a zbătut și se zbate omenirea. Neascultarea noastră de Dumnezeu are urmări grave și asupra celor din jurul nostru. Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. În prezența lui Dumnezeu trebuie să scoți din tine ceea ce este străin de Dumnezeu, și anume ceea ce te poartă dintr-un loc în altul. Încălțămintea, adică firea veche. Dumnezeu s-a arătat lui Moise, dar încălțămintea din picioare nu i-a scos-o, ci trebuia să facă El lucrul acesta. Ceea ce putem să facem noi, nu face Dumnezeu în locul nostru. Să fim cu toată luarea aminte la poruncile Domnului pentru noi. Porunci ca faceți, ieșiți, scoateți, ascultați, etc. Dacă împlinim ceea ce ne spune, vom fi plini de pace și de bucurie. Vom fi destoinici în lucrarea lui Dumnezeu. Într-un loc sfânt nu poți să stai oricum, ci trebuie să te descalți de tot ceea ce ți-ar putea face nesimțitor piciorul tău. În fața lui Dumnezeu trebuie să fii deplin conștient. Purtarea noastră trebuie să fie totdeauna delicată și simțitoare pentru că totdeauna suntem în fața lui Dumnezeu în locul prea sfânt. Să le pădăm orice încălțăminte, adică orice lucru făcut de om, și să venim goi, adică cu ce ne-a dat Dumnezeu. Așa vom pricepe adevărul. Ca să poți primi adevărul lui Dumnezeu, trebuie să scoți din tine ceea ce este al tău și aceasta este o lucrare pe care nu mai tu o poți face. Nimeni nu o poate face în locul tău. Dumnezeu nu i-ar fi scos lui Moise încălțămintea din picioare dacă el nu și-ar fi scos-o. Locul unde vorbește Dumnezeu este sfânt și n-ai voie să fii încălțat cu încălțămintea firii vechi care te face să fii nesimțitor față de descoperirile lui în alte. Când ești desculți, calci cu mai mare băgare de seamă, te uiți ca să nu te rănești. Pe calea lui Dumnezeu și în locul unde este El trebuie să fii cu mare atenție. Când intri în hotarul Sfintei Scripturi, cuvântul lui Dumnezeu, descalță-te de tot ce este firesc în tine, Înțelepciunea ta, neprihănirea ta, numele tău, tradiție, datin, etc. Loc sfânt este numai acolo unde se află Dumnezeu, fie că este munte, câmpie sau apă. Ștefan voia să le spune evreilor prin acest citat din Exod că loc sfânt este nu numai în templul din Ierusalim, ci oriunde se descoperă Dumnezeu. Locul pe care stai este un pământ sfânt. Dar locul pe care stai tu cum este? Oare putem sta și într-un loc nesfânt dacă suntem urmașii Domnului Isus? Cuvântul sfânt înseamnă pus deoparte, adică neamestecat. Dacă locul nu este sfânt, să fugim repede de acolo e primejdie.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 am văzut suferința poporului meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele și m-am pogorât să-i izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Ochii lui Dumnezeu sunt îndreptați spre poporul său, spre toți copiii săi și mai ales spre suferința lor. El nu stă nepăsător când geme unul din copiii săi, ci îndată își face un plan pentru izbăvirea lui. Dacă izbăvirea nu vine în clipa când e cerută și în felul cum e cerută, înseamnă că Dumnezeu are în vedere o izbăvire mai profundă, mai desăvârșit, o izbăvire untrica. Dumnezeu pregătește totdeauna pe cineva care să aducă izbăvirea. Să credem lucrul acesta și vom fi liniștiți. M-am coborât să-i izbăvesc. Pentru orice izbăvire de care avem nevoie, Dumnezeu se coboară. S-a coborât din cer prin întruparea fiului său ca să izbăvească întreaga omenire robită de păcat și moarte. Aceasta a fost cea mai mare coborâre pe care a făcut-o Dumnezeu. Cum nu ne va izbăvi El acum pe noi, răscumpărații săi, când trecem prin suferințe grele? Dacă ne lasă câteodată în acest cuptor, este numai spre binele nostru veșnic, spre creșterea și desăvârșirea omului cel nou din noi, credincioșii Domnului Iisus. Coborârea lui Dumnezeu înseamnă ridicarea noastră, după cum orice cădere pe care o trăim înseamnă o coborâre a lui Dumnezeu. Să fim deci cu mare băgare de seamă în trecerea noastră pe pământ. Când ne izbăvește Dumnezeu dintr-un loc, vrea să ne ducă în altul mai bun. Acesta e harul. Dacă îngăduie Dumnezeu suferința în viața credincioșilor săi, aceasta este spre binele lor veșnic, așa cum s-a amintit mai sus. Pe credincioșii adevărați, încercarea prin care trec îi desăvârșește. Pe credincioșii închipuiți, care au doar o formă de evlavie, încercarea îi zdrobește. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Când te trimite Dumnezeu, du-te, chiar dacă ți-ar spune să mergi în cele mai întunecoase locuri. Dacă nu te trimite El, să nu mergi nici în cele mai luminoase lucrări, care par luminoase. Fără trimiterea lui Dumnezeu, orice lucrare pe care o faci este izvorâtă din blestem și duce la moarte, chiar dacă ți se pare că e evanghelică. Când te trimite Dumnezeu, du-te și în Egipt, fără trimiterea lui să nu te duci nici în templul din Ierusalim. Trimiterea lui Dumnezeu sfințește pașii noștri și ne dă biruința de care avem nevoie. Moise a fost el mai întâi izbăvit din Egipt și apoi a fost trimis să izbăvească pe alții de acolo. Numai cei izbăviți din lumea păcatului sunt trimiși apoi în lume ca să ducă vestea izbăvirii tuturor celorlalți. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la versete din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7. Să le recitim. La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de alocuit ca străin pe pământul Madian, unde a născut doi fii. Peste 40 de ani, i s-a arătat un înger în pustia Sinai, în para focului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului, care i-a zis Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, și se tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis, scoateți ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele și m-am coborât să izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Ta, ce urme las, ce urme las, ce urme las. Ori, albor negru stă mereu sub pace. De asculți de adevăr lași alb de plin, de asculți de adevăr lași alb de plin. A celor ce după tine vii, Dacă prin credința în Iisus Hristos, De păcat ființa ți a spălat Urme de lumină la mereu, mereu, și unul demne să vină toți la Dumnezeu. Și ploarea lasă dar parfumul ei, Parfumul ien, parfumul, ei, parfumul ei. Și pentru drepți, și pentru cei mici. Vechiază ca să fii și tu de plin, Vechează ca să fii și tu de plin, Mireasmă celor care nu urmăți pe Dacă prin credința în Iisus Hristos, Depăca ființa, I-a da frumos, urme de lumină, Laș mereu, mereu. Și ne îndemn se bine, tot la Dumnezeu. Izvorul de mereu recoritor, recoritor.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 Dacă prin credința în Iisus Hristos, de păcatiința te a spălat frumos, Ureme de lumină lași mereu, mereu, și un îndemn să vină toți la Dumnezeu. Urme de lumine lași mereu, mereu, și un îndemn să vină, toți la Dumnezeu.